Så er vi i gang, Emma. Simpelthen. Hold da op, min wow, højt? De der... høj? Vi skal lige uh, justere jeg siger, på jeg lyden. Her, vi, jo, uh, vi kommer ja. helt klart igennem. Lækkert, ja. lækkert. Så er vi tilbage igen. Så bliver det det tirsdag. vi skal. tirsdag. Igen. Og uh, Vi går uh, går vi, vi går ikke på sommerferie. Vi holder en enkelt pause, tror vi jeg. Vi går på sommerferie næste uge. Gør vi det? Ja. Hvor lang ja. tid? En uge. Okay, en uge. Så der er der ikke afsnit næste uge. Ja, okay. Det er så én gang, at vi lige... Uh, ja, det ja. må vi godt. Ja. Lige til en slapper. Okay? Uh, hvem har vi besøg af i dag? Vi har Michaela. Fra Bachelor. Hey! Okay. <laughs> det er så sejt. Hej. Hey. Vi er så glade for at have dig med. Tak, og tak for at jeg måtte. Jeg ja. er virkelig glad for, at jeg altså sådan, måtte være med, fordi at det, er sådan, det er meget nyt, og på, har jeg har ikke prøvet før. På ja, vej herinde sagde du, at, at vi var... At du er lige talt måske med én journalist også, men så er vi de første mm. i... Uh, det vi er ret stolt af, synes Lidt, jeg. vildt. Lidt. Altså, vi... Uh, er vi til at stole på? Ja, er vi til at på? <laughs> jo, det er vi. Det synes oh. jeg, vi er. Ja. Og er vi ikke, andres, har ikke fortalt dig øh, rigtigt om, hvad programmet handler om. Men vi hjælper, jo, øh, vi hjælper simpelthen vores følger med at finde ting og sager, de efterlyser. Mm -hmm. så det kan være alt muligt forskelligt. Okay. Æm, fra en sød pige med, tror man ikke lige Eller at sige, hvad laver min gamle ven fra Børnehaven? For jeg kan ikke øh, glemme ham eller hende. Ham eller og så hende. prøver vi at spore dem frem. Ja. Og vi løser ikke så meget. Nej. Men okay. det er sjovt at høre folks historier. Hvorfor er det lige præcis, at de mangler det her? Så vi ringer nogle folk op i løbet af programmet, okay. og så øh, hygger vi bare, og du byder Kom bare ind, ja. øh, hvis du tænker, det her ved jeg, eller du, må du kan okay. næsten snakke med os. Kom så. med gode råd. Ja. Ah, okay, ja. okay. Nå. Så det er det simpelthen det, vi går i gang med? Mm. Skal vi øhm, lige høre lidt om bachelor til at starte med? Mm, det kan vi godt. Hvordan, øh, hvordan har det været at være med? Jamen, det har, været, det har været en udfordrende oplevelse. Øh, meget, hvad kan man sige, meget sjovt også. Øh, ja. Lidt anderledes at skulle date på tv og ja. have nogen, der kigger og følger med og sådan nogle ting. Så det, det er sjovt. Øh, men jeg vil sige, at det er en anderledes oplevelse. Ja. Og det er ikke for alle. Nej. Hvordan, altså, hvordan har du været at have kamera på hele tiden? Kan man sådan være sig selv? Um, altså i starten skal man lige vente sig til det, for ja. man kan være helt sig selv. Ja. Uh, men jeg har gået efter sådan at, at, at være mig selv, og, og sådan bare, um, hvad kan man sige, jeg ja, bare følte, altså have det sjovt, og, og sådan nogle ting, selvom der har været lidt drama. Men man, man kan ikke gøre alle tilfredse. Mm. Nej. <laughs> det kan man, ikke. Det skal man heller ikke. Mm. Skal vi have videre til allerførste, så kan vi tage spørgsmål senere. Ja, Det nice. gør vi. Ja, jeg har jo legnet lidt længere program om i dag. Jeg synes, det var, det var, det var færre, ja. når vi så tager på ferie. Ja. Æm, så, og, jeg, og jeg håber, jeg udtaler første navn korrekt. Barham? Ja, det er Barham. Barham, det er rigtigt, du Hej, udtaler ja. <laughs> Hej, du er første levende billede med en efterlysning. Kan du ikke lige forklare, yes. hvad, hvad det er, du har, hvad du har til os? Jo, jo, jo. Jamen, øh, jeg, jeg, jeg kommer hjem i aften fra arbejde, øh, mm. og så ser jeg, at, øh, at der hænger en sædel på min, øh, min holder. Øh, så tænker jeg, nå, det er da godt noget ordentligt. Og så, øh, jamen, så, så åbner jeg sædlen, og så er der brev til mig. Øh, eller, en, eller en besked. Ja, og vi sidder lige og kigger øh... på det. Jeg kan se, at der er en kyssemund uden på den her sædl. Ja, er det en, en meget stor mun, mund, mund, eller ja. er det en lille brev? Altså, ja. <laughs> det er en rigtig stor mund. det er en rigtig stor mund. Ja, så får den besked her af en, der kalder sig for rødhætte. Æ, som siger at ja, som siger at at hun eller ham nu jeg selv ikke, det er, uh, har, har set mig gå rundt på det kollegiale som, som jeg bruger på og ja. uh, under sig over uh, hvad jeg får en. Uh, jeg virker uh, angiveligvis su super uh, mystisk med en røv man bare kan man, man har lyst til at klasse. Hold da ja. op. <laughs> uh, Det er fast. Ja, ja det er meget fast. Og personen uh, fantaserer om mig dag <laughs> Øh, og personen har også en fantasi om, at jeg er den farlige uld, ja, øh, no. og personen er rød her. Og så skulle jeg putte noget rødt øh, i mit vindue, hvis det var, at øh, jeg også var klar på at lave noget sastig elskov. Okay, okay, okay. Det kunne godt være mig. Ja, det <laughs> Kullet, kunne du lave sådan en øh, Jamen, jeg sidder her i rød kjole, øhm, og har læbestift på. Gud, er ja, ja. store læber. Og store læber. Jamen, stor læber. jamen er det bare, ja. Er det dig, Michaela? Nu, øh, nu indrømmer jeg, ah. jeg, med med, så. Så, wow. ah, jeg er sammen med Kasper og mere. Wow! Jamen, ej, okay, ej, okay. Prøv at bare, har du så hængt noget rødt i dit vindue? Eller er du stadig lidt tvivl? Det, det, det har jeg faktisk lidt for sjov, ikke? Altså, jeg okay. har lavet sådan øh, en joke med det, rigtigt, hvor jeg lige hakket noget i spidtid, men det var ikke... Altså, nej, det har jeg sgu ikke. Det nej. Ikke. Og der er ikke nogen, der har bidt på krogen, efter du lige har sådan teaset lidt? Nej, det er der ikke. Øh, altså, jeg troede egentlig bare, at det var en nabo, altså, der lavede en joke, ikke? Ja. Men jeg har spurgt og spurgt, og hun, er, altså, hun, er, hun afviser. Hun siger nej. Det er, det er ikke hende, du vil have, det skal være. Nej. <laughs> nej, nej, nej. nej altså, ikke, ikke på den måde. Det er, bare, det, det, det er bare en god veninde, ikke? Men altså, det, det kunne godt ligne hende, og så en anden nabo og, og tage test på den måde. Der, ikke? Men, øh, men det er ikke dem, åbenbart. Michael, hvad tænker du, er det en, er det en rigtig... Person, altså en pige, som er, er vild med varme, eller er der det, det nogle, øh, nogle drenge, der tænker, at det, det er en prank, det her? Altså. Jamen, det, det kan være en fantasy ghost. <laughs> Det kan være rødhætte, så øh, det er rigtigt. Rødhætte. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke på at det, at det kan være en dreng. Det er simpelthen for detaljeret. Er det det? Ja, ja. Drengene er fandme ikke så kreative. Ej, I'm so sorry. Det er, det er faktisk rigtigt. Men altså, det er det. Og øh... det der, det er også en pigeskrift, kan ja, man altså ja, okay, også se. Okay, ja, okay, okay. Det er faktisk vejrigt. Håndskriften, det er ikke en drengs. Okay. Men altså, Baham, har vi nogen rødhårede piger på det der kollegie? Det ved jeg faktisk ikke engang. Altså, det skal være lidt så, mm. så kommer jeg går jeg bare sådan set. Altså, jeg kommer ind og sover, og så smutter jeg egentlig. Jamen, der er jo nogen, der har set så den røv, har... siden de gerne vil klasse. Jamen, det der også til at høre. Der har, har du en... Nogen, der er nogen? Har du en god røv? Der er måske bare setet med røv, selv. Altså det er jo det er jo selv, det har jeg ikke. Så, uh, <laughs> altså hvordan ser det ud? Er der du sådan er nogen, en? Der... Øh, at man vender sig efter eller hvad man nu siger? Altså er der også sådan en? Har du en god? Pieren? Det? Ja. Det, det, det, det, det, det, det kan jeg da ikke sådan et på. Det er sådan et noget pieren på dem jo. Ja. Altså altså angiveligvis er jo ikke. Altså der skal. Altså har du nemt været skur normal? Ja. Altså jeg har ikke svaret lidt i hvert nattan. Okay. Motatet. Motatet. <laughs> ja. <laughs> Hvad, øhm, altså, vi må, der, jeg synes den er lidt svær ikke? fordi den her person skal jo give sig yeah. til kende kan vi ikke lige prøve at sige at du hænger noget rødt op igen i morgen mm. jo så prøv lige at have et eller andet rødt i vinduet så kan vi lige se om der er sådan noget bid på krogen der ja. og ellers så må ja, rødhætte jo og så melde sig til os så der kan blive ja, noget saftigt i elskov el el el ja noget så vil vi lige finde ud af hvem det er men altså. Ja en det bachelor nummer to her. Ja, det ja, er simpelthen. Ja. Ja. Spændende. men altså, rydt i vinduet, og så find ud af, om der ja. er bid. Altså, vi har ikke rødt heller ja. til det, desværre. Men, men vi er friske Mare, på at finde det hende. det er den tæt. Er det ikke bare det? Det synes jeg. Du ja, giver jeg, ja. lyd fra dig, når du... Øh... Tag et billede af det røde vinduet. Ja, linde. det vil vi gerne lige se. Det vil vi gerne lige se, når du har fået det hængt op. Det, det er planen. Tak skal du have Det er godt. Tak, fordi du gerne var med. Ja, det er sagt. Hej. Ja, han selv sagt, ja. Hej. Hej. Det er mig en pige. Ja. Altså direkte. <laughs> Meget. Altså, øh, man kunne ude. lære noget. <laughs> ja, og lige et lille tips der. Hvad hvis du er en fyr, der skrev til en pige, så var du sådan, ah, var... Faktisk, altså jeg vil foretrække, vil synes, at, øh, at man faktisk gjorde en indsats, fordi jeg synes, der mangler lidt sådan det her, ja. øh, at man gør noget for, for kærligheden nu om dagen. Ja, lige sådan lidt romance det. Lidt romantik? Ja, det, sådan jeg, så synes jeg, også, jeg synes det er nice, det bliver lidt mystisk. Sådan. Ja. Så bliver sådan en lille, lille, lille get konkurrence ja. ud af det. ja. Mm -hmm. ja. Michael, vi har jo... Øh, du har, jeg så selv i går på din Instagram, du lavede sådan en Q&A. Mm. Vi har også lavet en lille ind til dig på no, vores no. Instagram. Er du frisk på... Du har sikkert allerede svaret. Vi er jo altså, frygtelige bagud hele tiden. Ikke? Altså, <laughs> er du frisk på at svare på et par spørgsmål fra nogle følgere? Det kan vi godt. Fedt. Emma, vil Fedt. du øh, tage en af, af spørgsmålene? Ja. Ja. Og det her, det er, nu mig og Anders er jo kæmpe faner af programmet, Vi er mega det her, det er faktisk også øh, et spørgsmål, jeg selv har tænkt på. Okay. Men i programmet bliver man sådan fanget af, at man spiller spillet, og man bare gerne vil vinde, og vinde en rose hver gang, eller ja. kan man sådan godt blive, altså blev du sådan forelsket, var det ligesom det til sidst, eller var det også følelsen af, at jeg vil sgu gerne vinde? Altså faktisk det var overhovedet ikke det her med at få en rose. Altså det var noget af det der var mest nævnpierne for mig. Det, altså fordi der, der var rigtig mange kameraer på og der mm -hmm. var meget øh, hvad kan man sige det var meget sat op. Så, så det var nok ikke min favorit, hvad kan man sige, min favorit øh, scene eller eller eller ja. Det var ikke min favoritoplevelse. Mm. Det var mere det her med at, at skabe en kemi, altså sådan, og egentlig sådan, se, at den her bachelor, som de har valgt, kunne han blive noget for mig? Mm. Og sådan noget, fordi det er jo en anden måde at date på. Ja. Og, og øh, ja, jeg har været single i noget tid, også før bachelor. Så jeg var sådan lidt, okay, lad mig prøve at date på en anderledes måde. Mm. Æ, så jeg håbede på, at jeg vil have en relation, eller en god relation mm. til, til Kasper. Ja. Mm. Altså, du blev, blev, blev du forelsket i Kasper dernede? Sådan, havde du de følelser for ham? Altså, det havde jeg. Jeg forstår slet ikke, hvorfor folk snakker om, faktisk, at jeg ikke havde det. Mm. Fordi der er en grund til, at jeg nåede så langt, som jeg mm. gjorde, og det var, fordi at vi havde en kemi, og vi havde en relation. Så jeg forstår slet ikke al den her feedback, som er måske mere negativ. Mm. Jeg tænker også, at når man ser det, altså, i, I er ikke sammen, men I var jo ret på meget mange dates mm. undervejs i programmet, ja, det. Mm. så det giver også lidt mening, at man måske, at du var en af de dem, der var til sidst. Ikke? Altså, I, ja. der var mange gange, I var ude. Og hvad vi ved var jeg? på dates, og vi var, altså, han, jeg var så glad, når han inviterede mig ud, og altså, det var virkelig skønt, så jeg, jeg altså, jeg, jeg havde følelser for, Kasper, det hedder jeg. Mm. Skal vi uh, gå videre? i, ja, i så flere. Der kommer lidt flere spørgsmål. Okay. <laughs> Vi skal til nummer to. Birte Kær? Simpelthen. Har vi ikke med? Vil jeg ønske? <laughs> okay, Vil jeg ønske? Kæft præcis, og hun var ikke. Wow, hun ikke. Nej, men vi har Signe med. Signe, du er med på telefon. Ja, hej. Hej. Det handler lidt hej. om Birte Kær? Det handler rigtig meget om Birte Kær. Rigtig meget om Birte Kan du forklare os, hvad det ja. er, du øh, går og søger? Jeg søger en kasket... <laughs> som jeg har mistet, hvor der står Birte Kær på. Det er sådan en Ja, vi så og kigger på et billede øh, af dig. Hvid kasket yeah. med rød skrift Birte Kær. Lige præcis. Det du ser glad ud for, for den på billedet også. Jamen, jeg er så glad. <laughs> og den har jeg mistet. Hvorfor, øh, hvorfor køber du ikke bare ny? Det er fordi, den var for genbrugt, så den er meget sådan, unik, og jeg har simpelthen ikke kunne opstøve den nogen steder før. Okay. Er det Birte Kær yeah. merchandise, altså for en koncert? Nej. Nej. <laughs> okay, okay. <laughs> Hvor, altså, har du nogen øh, idé om, hvad det her er for en kasket? Altså, har vi noget historie bag den? Jamen, altså, jeg har bare været glad for den altid, for jeg synes, den er så fed, og den har bare sådan brugt om sommeren altid. Der er gode historier og minder til, Jo. Mm -hmm. og, øh, og hver gang, jeg havde den på til landskampen, der vandt vi. <laughs> okay. Og, og så, øh, så mistede du, så du den mistede til sidst, eller, eller hvordan? Inden sidste kamp? Jamen, jeg mistede den efter Danmark-Tekide-kampen. Ja. Okay. Og jeg er jo lidt bange for, at det er derfor, vi tabte efterfølgende. Ja, det det kan jeg jo jeg godt også. være faktisk, at øh, er det derfor. Det tror jeg også. Ja, Men... jeg, tror, jeg har godt haft en rolle som vi havde mistet. <laughs> Prøv at forklare, hvor er det, du mistede den henne? Jamen, jeg mistede den i Vejle. Øh, ja. På en bar, hvor der var en gut, som havde født der hængt ud med mig og mine venner. Han så tog den, og så gik han væk og der var rigtig mange mennesker der, så det har fulgt efter og lige var sådan hår for den tager man altså ikke bare lige Nej. jeg kunne simpelthen ikke finde ham og nå at indhente ham og så gik han ud fra den her bar eller ja nå, så du har set så så så så jeg kunne ikke jeg følge efter ham fordi det er sådan en bar hvor at hvis man gik ud så kom det så altså bare ikke ind igen Så der var også mange mennesker i køl ja. fodboldstemning mikkel og lige bare <laughs> ja, det er nok stjålet. det er en Kære, hvis... det kærligt det skal ikke for sjov hvis du ved hvordan han ser ud så for <laughs> Hvad Signe, er du Er du kæmpe Bjerde fan eller hvor, altså, er det bare sådan lidt uh, lollet, skulle jeg til at sige, at rette rundt med en Bjerde Kær-kær? Jamen, i starten var det bare lidt lille. Ja. <laughs> øh, og så var det lidt sjovt og sådan noget, men så lige pludselig, så blev det sådan lidt, at, at hver gang jeg havde den på, så satte mine venner Bjerde Kær på, okay. og så hyggede vi lidt med det, Og så det ja. blev sådan lidt sådan en ting, og så ja. betød den bare lige pludselig meget, fordi, at der er så mange glade stønner, der siger sidder til dem. Ja, hun ja. sådan en dejlig glad dame, Bjerde Ja. Yeah. så vi efterlyser simpelthen den her mand der har stjålet din birtekær hæt, hvordan ser yeah. han ud? kan vi lige få lidt Jamen, han, havde, han havde i hvert fald brunt hår han var måske sådan 1,75 høj øhm, men det der var, det var jeg så ham senere på aftenen hvor oh. jeg ikke gik kender og sagde, du tog min kasketvård og så sagde han bare Nej, jeg siger, man sig. Okay. han har i hvert fald mistet den okay. øhm, og hvordan var stemningen da, da, da han siger til dig at han har mistet den? Og du finder, hvad, hvad, jeg, hvad der reagerer du så? Jeg blev rigtig ærgerlig. Ja. <laughs> jeg blev faktisk det var ligesom at få sådan en lille mavepuste. Ja. Ja. Øhm, for det var, det var godt nok bare ikke lige det, jeg havde regnet med, der skulle ske. Det er <laughs> øhm, aften. Og jeg blev bare så ærgerlig, for jeg vidste også bare, åh, man mister noget i bilen, man får det aldrig igen. Øh. Det er øhm, Og jeg, jeg var bare så ærgerlig, at jeg fik ikke engang skældt om ud. <laughs> Nej, du var simpelthen så en paf. Bum. Jeg var helt paf. Ja. Jeg ja. var sådan lidt mundløm. Vi skal. Kan du huske stedet de vejle? Har vi lige noget at gå øhm, efter? Ja, det var en bar eller sådan. Ja, en bar der hed Ebbe's eller Egges eller noget i den stil. Okay. Ebbe's jeg. Ebbe's i vejle eller Egges. Ja, ja, ja, ja. Så det var det ting. Kan du huske, hvad det stod? Øhm, og da han gik ud og nu er nemlig, så se han gå ud at døren der, der gik han til venstre ved jeg. Til venstre. Ved ikke om han siger noget. Ah, good. Kæmpe ledet trødet. hvis nu, venstre, øh, hvis vi nu altså. Skal det være lige præcis den, eller hvis vi nu finder en, der er, er magen til, altså hvor der står Nej, det skal bare være den det samme. Er, er. Altså, du ved sådan at, at, at er der nogen? Er der nogle, Altså, er der? Er der, det lyder er der sådan, ting på din, som er gør det din? Så jeg om der er blod på eller du ved en der spilte en en der øh, ja. Og det var Bjørne øh, tilbage i øh, sommeren eller andet. Altså, eller, kan det godt være en anden, der bare er den samme? Det er ikke et godt spørgsmål. Jeg tror måske, at, at der sidder sådan, lige sådan en god foundation-camp ja, foundation. oppe i panden ja. ja. okay. Ja, den. Øh, det er mit bedste bud. Ellers har ja. jeg passet så godt på den, at den ellers er ret ja. Jamen, Jeg tænker, at vi lægger billedet op af, af kappen, ja. og med en beskrivelse af, ja. hvordan der er tabt. Og så kan det jo være, at der er nogen, der tænker, at, jeg har sgu også en derhjemme, eller jeg kender Birte, jeg giver en sgu dit ring. Ja. <laughs> øh, ja. Og så får vi bakset en ny en sammen. Det ja. håber jeg i hvert fald. ikke. Jo. Fantastisk. Det er godt. Signe, vi gør, hvad vi kan, ikke? Og så må du holde ud i mellemtiden. Tak. Jamen, det gør jeg. Det er godt. Tak, Hej. Hej. Jamen, altså, vi finder alle i programmet. Eller det så... gør vi ikke. Vi har alle efterlysninger med, kan man sige, ikke? Birte Kær, -sketten. Har vi? Altså, er der ikke nogen, der kender Birte Kær? Altså, jeg har, jeg har mødt hende på er der en... Eller der var en koncert, der var øh, ung. Og så, hvad hedder det, så gav hun mig faktisk mikrofonen, fordi jeg sang, og så ikke... Hun skulle så... sige, at jeg cap. Nej, <laughs> jeg skat, hvor er det stod på. Jamen, jeg har faktisk en, du kan få. <laughs> ja. Men men men hun gav mig mikrofonen, og så ville hun have, at jeg skulle synge med på det. Ja. Min... Jamen, ja. Nice. Wow. Hvad ja. var det for en? Kan æh, du Jeg tror, det var den der sådan... Var det gummibåden? Ja, det kan jeg Var det ja. den andre røde? Det var det faktisk også for Altså, er, er der sådan et stort sted, og der mange mennesker. Nej, eller? det var, det var et Stort center. Det var stort center. Mm, og hvad hedder det, der var mange unge, og sådan, men der var ikke så mange mennesker igen. Det var sådan hyggeligt. Så det var sådan pinligt, fordi folk de kunne se, se mig. Så, ja. så det var sådan. <laughs> så jeg tror, jeg kunne skjule det lidt, men, øh, men nej. Yeah. Jeg er fan. en team duet med, Birte. <laughs> nice. Spændende. Skal vi tage lidt flere spørgsmål inden vi videre? Og det er jo meget budget, Der er ikke så meget sådan noget. Det er sådan, det er. Altså, der har været så meget snak om den her Lufthavns scene. Og du har forklaret den, og Kasper forklaret Kan du lige slå fat? Hvad sker der? I flyver hjem sammen, og han sidder sammen med Jaffa, og hvad hedder hun, hans dame? Bulette. det er Og I to sidder lidt fra hinanden på grund af corona, hvad ved jeg der? Er det sådan, det er? Nej, nej, vi sidder bare ikke sammen og sammen, eller sidde ved siden af hinanden okay. Og det gør mig Kasper ikke. Ah. Så jeg sidder med nogle andre fra produktionen, hvilket okay. også er meget sjovt. Men, men ja, så vi sidder ikke sammen, og det kunne vi godt have tænkt os, snakkede vi om. Men vi, altså sådan, jeg håbede lidt, Kasper han ville være mere sådan på, at vi skulle gøre en indsats for at sidde ved siden af hinanden, og, mm. og sådan snakke sammen, og lade hinanden at kende. Også på vejen tilbage, fordi nu har vi lige fået den sidste rose, og det giver mening. Men... Men nej, Kasper, han viser ikke sådan, interesse for sådan, at være tæt på den måde. Eller det gjorde han inden måske lidt mere. Men da vi skulle hjem til Danmark, mm -hmm. så var det som om vi ikke var et forhold mere. Altså, mm. sådan, jeg ved godt, det er, en, det er en kort episode. Det er bare en tur hjem. Men det var bare sådan, man vil jo gerne lige sådan, snakke om det hele. Sådan, mm. og, okay, nu skal vi tilbage. Hvordan står det til ja. med, mellem os? Øh, øh, og sådan nogle ting. Så vi kommer tilbage til lufthavnen. Og vi har ikke rigtig snakket sammen. Jeg lander først. Og så kommer produktionen ud, øh, og alle menneskerne, som vi har været ja, sammen af sted med, og sådan nogle ting. Og så øh, kommer Kasper ikke ud, og der går en halv time, der går nær, næsten en time. Han kommer simpelthen ikke han ud? Han kommer ikke ud. Ej, fordi han, han siger jo, at, at, at han er ude, og han venter på dig. Nej, og... nej, men alt det, det er først efter. Ah, okay. Så først så er det mig, der venter på ham, ah. en halv time til en time. Hvad, Æh, han kommer vejen ud af flyder? Han kommer ikke Altså, jeg sådan, vil du tilbage? <laughs> <Okay>. <laughs> Yes. Fortryder du allerede? Ja, ja, ja. Ej, jeg ved ikke lige, hvad det var. Men øh, han kom ikke ud og irriterede mig lidt, fordi jeg havde fortalt ham, at jeg, jeg havde planer, mm. og jeg skal se familie og venner og sådan noget. Øh, så jeg bliver nødt til at tage en taxa. Øh, ja. Min telefon er gået ud. Så ah, jeg, fordi jeg var nemlig tvivl om, hvorfor I præcis. ikke kommunikerede med den er, Ja. Okay. Og det, det vidste han, for jeg skrev over Messenger. Vi, skrev, ah. vi havde en uh, chat, mens vi ikke sad sammen. Sådan. Okay. Øh, så, så min telefon er gået ud, så jeg var nødt til at tage afsted. Øh, jeg kommer tilbage. Der går først to timer mere, eller et eller andet. Ej, det så, så ringer han. Så siger han, hvor <laughs> hvor øh, hvad hedder det altså sådan, hvor jeg er. jeg Jamen, jeg er jo hjemme, selvfølgelig. Altså, der er jo gået rigtig lang tid, siden vi landede, og jeg er træt, og, mm. og sådan noget. Hvor, hvorfor skal jeg være i lufthavnen så lang tid? Klar. Øh, ja, og jeg ved godt, I er måske lidt chokeret, fordi jeg har ikke været ude med min sidehistorie. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, så var det så sjovt at alle, med at jeg om en lufthavnssituationen. situation det er, det. Ja, det er. Det er. Det. Tænkte, hvad tænkte du? er. Det er. Blev du, ikke, øh. blev du ikke sådan ked af Det ked Det Nåmen fordi det er ikke sandheden, så jeg, så jeg ved altså jeg, jeg ved sandheden, jeg ved jeg er ikke forfærdelig, jeg er ikke Jamen, endnu... blev du ikke ked af at han ikke kom ud? Altså du ikke sådan? Jeg, jeg tror det har været sådan et hvis nu man har valgt hinanden der derinde, man tænker godt, jeg, jeg har fået følelser på dig på den her tur, du har fået følelser på mig, og jeg glæder mig egentlig til at komme hjem og lære dig bedre at kende. Og så lige så er der alt mulig forvirring, og man er sådan hvad fanden foregår der? Der er så meget forvirring. Altså allerede der så følte jeg faktisk ikke at han ville mig så meget. Mm. Nej, det, det føler jeg ikke, men blev du ikke ked af det? Altså det tænker jeg da, det vil jeg da gøre, hvis man står der og sådan, regner med, at man skal hjem måske og have et, et forhold med nogen, og så er Jamen det weird det hele. Jeg er så overrasket, specielt øh, det, der gør mig mest ked af det, det er nok det her med, at jeg ser artiklen i dag, mm. øh, hvor at han begynder med at skrive en masse om, om os og vores forhold, når vi ikke har haft noget forhold. Mm. Vi landede i Lufthavn, og vi har ikke været sammen i 9 måneder, altså al den tid. Så det, det, der gør mig mest ked af det, det er nok det her med, at han sådan siger nogle ting øh, eller så mange ting mm. om så lidt mm. ja. ja klart og hvis så har i snakket efterfølgende emmen vi skal lige inden vi vi har en med om lidt så vi øh, fortsætter med lufthaven <laughs> situationen der er også noget med jeg en trøje jeg er meget spændt meget spændt jeg har mange spørgsmål. <laughs> lige inden vi går ja, vi, ja jeg laver øh, den der sorry vi får lige noget video på skærmen Nikéla så kan okay. du lige øh, Nå, ja. følge med her jeg ved ikke om meget du har se på min profil men i København og øh, faktisk øh, også andre dele af landet, er der rent nogle mennesker rundt med bind for øjnene. Ja, her har folk vi også er, er forvirret. Hvad foregår der? Øh, er det en sekt? Øh, der er en, der skrev til mig i går, at hun fik mareridt af at se de her mennesker her. Og de render rundt, uden at sige noget, men med bind for øjnene. En, oh. Hvor mange er de? Er de en, ja, det seks stykker. stykker? No? Har vi en med, som kender noget til den her gruppe mennesker, som har med det her at gøre? Uh, ja, det har jeg. Hvem hej. taler vi med? I taler med Gry. Hej, hej, Gry. Og sorry, at du lige skulle vente. Du er med børn og i hus og alt muligt andet. Men uh, vi håber på, at du kan gøre os uh, klogere på den her ja. happening. Kan man sige det? Ja, eller ja, det er en performance faktisk. Det er et performance kunstværk. Okay. Ja. Yes, og hvad er, altså, hvad er det? Jamen, det er, altså det er et 24-timers værk, hvor at dem her, der går rundt med bind for øjnene, det er nogen, der har købt en billet til at opleve den her performance, som starter i Københavns Rådhus, så det er faktisk kun i København. Okay. Øh, så starter i Københavns Rådhus, der er overnærtning i Nikolaj og så slutter det igen på Københavns Rådhus, hvor der er sådan en udstilling. Øh, så dem her, der går rundt med bind for øjnene, det er simpelthen bare publikum, der har købt en billet til at opleve det her værk. Som handler om at, at være i byen på en ny måde, hvor folk for eksempel får de her bind for, øjnene, for øjne for højne, andre sanser, altså også at lære at lytte til byen og mærkebyen og dufte til byen. Og vi arbejder ud fra sådan en fremtidsvision, som vi kalder det i samfund, som handler om, hvad vi der ske, hvis vi gik ind i et samfund, hvor vi bevæger os ud over den økonomiske rationalitet, der dominerer lige nu. Wow. Det, det. wow, det er meget imponerende yes. okay. faktisk. <går> Og hvordan oplever man ligesom, det altså bindt for øjnene? Altså sådan, udover den økonomiske... Altså, hva, hvordan... hvordan Nå, jeg, jeg tror ikke, hvad det M. er. Emma er helt chokket herinde. Ja, det der, Køk, er lidt, fordi hvordan oplever jeg det med bindt for øjnene? Altså, hvad... Jeg tror, at... Jeg tror, mig. mange... Håvgry, du faldt lidt ud. Du har ikke bindt for øjnene. Øhm, sådan. Du er tilbage. Jeg har ikke det, men Men... Du er stadig lidt væk, Gry. Der er lidt dårlige forbindelser. Kan du høre mig bedre nu? Ja, ja der jeg tror, jeg det, jeg tror du. Bedre nu? Ja. Ja. Okay. Øh, ja, men jeg tror, mange oplever, at det egentlig højner de andre sensor, Altså, at man faktisk, øh, at ens det auditive, at man bedre kan høre lydene omkring sig, at man kan mærke tingene omkring sig osv. Så, mm -hmm. øh, så jeg tror egentlig, mange oplever, at det er ret befriende, fordi det er en meget visuel kultur, vi lever i. Øh, og ligesom, når vi så fjerner synet, så begynder vi at navigere i verden på en anden måde. Så det er bare et, kan man sige, performativt greb til at få folk til at træde lidt ud af det hverdagslige og opleve verden på en anden måde. Der er også andre greb, men det er så det, der er meget i og tænker jeg, at ja. folk har lagt meget mærke til, fordi det er noget, vi ikke gør i verden. Ej. Altså jeg tænker, nu vi så lige så et klip af nogen, der står på sådan en, en lille tømmerflåde-agtig kanalen, er, er der lige en guide med her til det her Eller er det bare held og lykke? <laughs> her. I, I går bare her og her og står helt stille. Og så lytter efter. Ja, ja. Nej, der er, der er en guide med, okay. så. Så de her grupper af publikummer, de går med en performer, okay. som, som det kalder, ikke? Æ, Og de, de her performer, de guider dem på de her vandringer rundt i byen, øh, som altså starter på København Rødhus, vandrer forskellige øh, steder i byen, og så ender i en Nikolaj Kunsthal, hvor vi har installeret en sovesal, så vi overnatter ind i kunsthallen, og det er jo også ret usædvanligt at bo ind i kunsten, Normalt så går man jo bare i en kunsthal for at se udstillingen, mm -hmm. men vi har ligesom, vi flyttet ind øh, for at ligesom ikke bare at se kunsten, men at være i kunsten Bebo i kunden. Bebo den. Ja. Wow. Og nu, altså vi kan jo se, at alle har sort, øh, sorte, sorte benklæder, nederdele eller bukser, <gør> og øh, hvid overdel. Er det noget, man ligesom bliver bedt ja. om, at man skal have på? Jamen det er det, og det er ja. fordi altså, performancekunsten udstrænger jo dels af billedkunsten og dels af scenekunsten. Så hvis du nu går ind i et scenekunstværk, så vil du jo se, at der er kostymer og rekvisitter mm. og scenografi. Men fordi vi arbejder med at gå ud i byrummet, altså hvor vi ikke sådan er beskyttet, kan man sige, af, det mag af den magiske teatersal eller den hvide kube. Eller... Vi er ligesom ikke, vi går ud i byens rum, så derfor så er det et greb til ligesom at skabe en visualitet, der går, bevæger sig ud over Æh, altså scenerummet eller øh, gallerirummet, nu er det stadigvæk et værk, og det er jo også det, der bliver lagt nærmest fordi det er et værk, og folk undrer sig øh, på grund af de her greb, blandt andet ikke? og så er det også for dem, der deltager en måde, ligesom de får det her brev inden når de køber billetten, med at de skal have det her sort og hvide tøj på, osv så det er også en måde, de forbereder sig til at komme ind i noget usædvanligt, hvor de træder lidt ud af, af den måde, de er på i hverdagen, og åbner sig for at ja, øh, udforske byen på en ny måde, ikke? Mm. Og hvad Spindende. har der været reaktioner for dem, der har været med på den her vandring i blinde? Jamen, altså, jamen, folk undrer sig jo helt vildt, altså ligesom I gør, og som man også kunne se på jeres opklager. De spørger, hvad vi laver, og de spørger, hvorfor, og også det her, I siger, er det en fægt, eller er det en nonner, eller hvad er det, der foregår? Og altså, egentlig er vi jo bare glade for, at det skaber undring, fordi... Mm. Også vi vi bevæger os ud i byen, så bliver det jo ikke kun et uh, værk eksklusivt for dem, der deltager. For dem, der deltager, er jo nogen, der har en præference måske for sådan lidt uh, anderledes performance -kund. Det er jo mm. dem, der vælger at købe en billet til sådan nogle her ting måske, eller som på en eller anden måde er nysgerrig på det, eller kender nogen der arbejder med det, og det, at vi så går ud i rummet og skaber undrende, det tænker jeg, så ser det jo ligesom et værk demokratisk på en måde, der er for flere ja, for mennesker, alle. og ikke kun for dem. ja præcis. Og lige til sidst, hvis mig og Anders og Michaela gerne vil med på sådan en tur her, hvor, øh, du kriger, hvor det, det skal, vi Du kan ikke vi tager en tur bagefter her. Hva? Ja, I skal komme. Ja. Ja, men der er der er tre vandringer tilbage. Der er en, der starter i morgen. Det var jo 24 timer, ikke? så ja. der er en, der starter i morgen og der er en, der starter på fredag, og der er en, der starter på søndag, og man kan gå ind på nikolajkunsthal.dk, eller på Metropolis, som er den her performance festival, som mm. det foregår og som det er kurateret af, metropolis.dk, og der kan man købe billetter. Sådan. Gry, uh, tak, ja, tak. fordi vi måtte låne dig ja, med i uh, for familietiden, her. det vi er glade for, og, for ligesom at ja. finde ud af, hvad der hvad går det egentlig ud på. Ja, jamen tak for, uh, for opmærksomheden. Uh, og interessen i det. Gry, god sommer, Ilima. Hej. Hej. Hej. Wow. Jeg tænker også det, altså, alt det hun forklarede også, altså, på den, altså det handler om det her med at man ikke og, altså over at dem der kommer forbi og spørger, hvad er, hvad laver I. Nå, men, nu skal du høre. Altså det, det er sådan, så mange det, gange de skal fortælle ja. den der smør, ikke? Altså svæde. sådan øh, ja. Men det er da meget sjovt, altså jeg så. Jeg var stikket, det var gæster. Jeg troede, at det var sådan ligesom bare. Jeg kunne godt se, at der er nogen der ikke har gjort det så tit. der er nogen der sådan famlede lidt, <laughs> altså der falder over en ting, sådan. Altså. jeg tror ikke den person der gjort det så mange gange. Altså, jeg havde fandme ikke at nu på den der tømmerflod. Og bare sådan du kører bare. Men over Emma så mærker du byen for. En, altså så ja, ja, ja, det bliver for der er så meget visuelt, så med lyde, altså folk der tager penge, det er jo også sådan, lidt øh, ikke? Eller, dø -dø, eller når man får penge fra mobile pay, det må være sådan ligesom skal. Det hører man så højere lige pludselig, ikke? så det er også, men. Men det er sådan lidt meditationssag. Mm. Sådan, det, er, ja, ja. det er rigtig godt at komme ind i sig selv, måske i det her, altså, sådan, når byen kan være stressende og alt ja, ja. sådan noget. Og så bare være inde i byen og så måske ja. mærke det det, det, det tror jeg. Jeg faktisk, tror også, det, det er en meget sjov oplevelse. Mm. Gå ind og tilmeld hvis du har noget for Nej. <laughs> Yes. Nå, ja, vi skal videre til, altså nu, vi skal videre, hvor kommer vi, vi fra? Skal tilbage. Ja, vi skal tilbage. Skal tilbage ja. Hvor fanden kommer vi fra? Jeg? Hvor fanden kommer? vi fra? Nu er I lander. Og du kan mærke, at han ikke er helt vild med dig måske, eller i hvert Altså, var det ikke der, vi kom fra? Jo, og du ældre. har læst et interview med ham. Ja. Ja, i dag. Ja. Mm. Ja, nej. Jo, ej. men det var det. Nu har I ikke set hinanden i hvor lang tid? Hvor lang tid siden var det? Var det ni måneder siden? det? Ja, altså, det er siden vi kom tilbage. Og, øh, der har vi ikke rigtig sådan, snakket, faktisk. Vi har ikke haft en samtale. Det kunne være rigtig godt. Øh, måske. Har I slet ikke snakket? I engang sådan øh, jo, jo, jo. skrevet lidt? Eller? Altså, vi skrev lidt og sådan noget. Øh, men det er bare, øh, vi fik ikke lige muligheden for at ringe til hinanden. Jeg har haft problemer med dig med mit abonnement, mm -hmm. øh, og sådan nogle ting. <laughs> det er ikke noget. <laughs> det lyder lidt så for dårligt vi kan jo, det lyder altså. Ej, nu skal de ikke sige, at jeg er lyv eller nej, nej. Men, Men ej, det er, ja, altså jeg havde ikke lige mulighed for at ringe og sådan noget. ting, og, men han ringede så heller ikke tilbage nej, okay. altså til mig. Så, så I så. gik måske lidt, og, altså du kunne måske ikke, men I gik lidt og af, afventede mm. hinanden måske. Hvem, tager, det tror jeg. Hvem ringer først? Det tror jeg, ja. fordi vi skrev begge to, men ikke. Mm. Men. Ja. Hvad fanden skrev I så? Altså, fordi jeg tænker bare, jeg ville have gjort det sådan. sådan, hey, akad i hey, flyveren, er du god igen? los? Ja. Altså, hvad skete der her? Ja, det var sådan lidt akad. Ej, okay. for, ja. Ej, for ham så var det sådan, først så skrev han en roman. Altså, øh, det kunne man godt forestille sig. Ja. Hvor, hvor altså, han sagde nogle gode ting og forklarede. Mm. Øh, og forklarede, og, og, forklarede, ja, okay. øh, og øh, at det ville også være en god idé med en samtale og snakke sammen. Og sådan ting, og det sagde jeg så ja til. Mm. Ja. Og så er det ikke blevet til mere? Så ringer. Hvorfor den ringer ikke til hinanden? Altså, det... Jeg over, ja, jeg, jeg, vi gør det ikke, Michaela, men jeg, jeg har lyst til at sætte jer sammen nu. Altså, det Nå, kunne være man... så grineren, og At ringe ja. op, Kasper, lad du nu få det overstået. Det er fanskeligt. Ja. Altså, han har også... Øh, jamen, altså, jeg forstår heller ikke... Næmen, jeg ville være interesseret, men nu har han en... Øh, han ser en anden pige fra showet, tror jeg. Ej... Fra showet. Så han allerede videre. Han er videre. Ja. Ja. Kan du sige, hvem det er? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg Nå. ved ikke, hvem det er. Okay. Eller sådan... Nej, det ved jeg. Spændende. Jeg har ikke undersøgt det. Okay. Og hvordan har det Nå. været sådan og Nu siger du også, at du har læst en artikel. Og sådan. Har det ikke været helt syret at sådan læse hans, hans mening om, om dig og forholdet igennem et medie, eller sådan en artikel? Altså, I har sådan kommunikeret lidt igennem... Vi har kommunikeret ja. igennem... Det er jo meget Hollywood-agtigt, ikke? <laughs> helt vildt. Det er meget... Uh, ja, ligesom med Real Housewives og Beverly det hedder jo lidt rigtig godt fra dem. Det er nemlig også over okay. artiklerne. Yeah. Men altså, hvad med, hvad med sådan... Ja, det der med sådan... Hvordan, at alle ligesom har en holdning til en. Har det været hårdt? Altså, fordi sådan, der er jo, Man sidder jo og ser et program, og så holder man altid med en eller anden, og så er man ked af over, en eller anden rør ud. Altså, har det været hårdt ligesom at komme hjem, og så har alle sådan en holdning, en holdning til, hvordan man har været? Ja, altså, jeg synes, det er... Altså, ja, lidt spændende, sådan, hvad folk, de tænker om mig som person. Mm. Altså, nu, øh, nu har jeg ikke... Øh, altså, det prøvet det før. Det er helt mm -mm. nyt. Øh, så det interesserer mig lidt at, sådan, at sådan høre, hvad, hvad folk egentlig tænker, fordi jeg er meget nysgerrig som person. Så jeg vil også gerne vide, hvad andre de har altså, at sige og sådan nogle ting. Øh, også fordi jeg ved, at ja, jeg står ved mig selv, så mm. det er også derfor, jeg føler, at, at øh, jeg godt kan klare det her med. At, altså, at folk ved, at altså, jeg har en holdning til, hvem jeg er og sådan nogle ting, fordi ja. at, øh, jeg ved, at det ændrer mig ikke. altså Nej. Det ændrer ikke, hvem jeg er. Det tror jeg godt. I hvert fald. Jeg arbejder i hvert fald med mig selv og, og fokuserer meget på det her. Prøve at meditere og i hvert fald gå ind i mig selv. Gå i eller gå godnøj, sku, sku. Må gå i Skal gå gå ned for <laughs> godnøj, at indlægge og meditere eller noget <laughs> det her sted. Ja, ja. Præcist kan man sagt. Yes. jeg må kontakte krydelen, ja, ja. Med, med på turen. Mm. Skal vi have øh, videre til det næste? Vi er allerede klar på telefonen. Ja. Yeah. Det, øh, det er faktisk lidt det er faktisk lidt sjovt. Hvad, det? hvad er det, du laver? eller Michael, Jeg kan ikke huske, hvad der står, står der nede i bunden, hvad I laver, eller har lavet, eller også har læst et sted. Hvad, har du, hvad laver du så dagligt udover? Du synger? <laughs> ja, jeg sagde, er jo musiker, <laughs> men jeg har ikke nogen sange lige nu. Øh, men ude. du laver også noget andet, eller har gjort? Jo, øh, jeg har læst medicin. Og noget udover det? Et studiejob måske? Øh, Arbejdet på flere sushi-restauranter. Sådan, det var det, jeg frem til. Oh, okay. ja, ja, ja, det er også det bedste. <laughs> det bliver Anders lider efter en rigtig god øh, lille overgang. overgang. Ja, ja. Og wow. Der var der, var kom der lige skælder. Det kom efter fem-seks gange. Der. Kom. Før den videre. Ja. Fordi at vi har en, som har været på en sushi-restaurant. Yes. Jakob, har vi dig med? Det har jeg i hvert fald. Hej Jakob. Beklager Anders' øh, ja. ikke så god segway. Ja. Ja. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad går du Søger? Jamen, jeg, jeg, jeg søger en, en tjener ja. på, på en sushi-restaurant, ja. som, øh, som, som jeg mødte i, eller ja, må man sige, møde. Det gjorde jeg, man i, i søndags i, på Stiksen Sushi i København. Ja. Øhm, så, så ja. Først gennem mødet, hvad skete der? Ja, hvad sker? Du kommer ind ad døren, og hvad, hvad sker der? Jamen, jeg, jeg, den, den ligger jo på tredje sal, så man kommer op af, hvad det, af elevatoren. Er det den med Tivoli? Så, så går mig den det er korrekt, ja yes. Æh, og så så går vi vi ind min kammerat og jeg og bliver mødt af den der du ved, søde, ved smilende pige som er sød og sød på den der ikke ikke tjenartig sød mm. men sød pige af natur <laughs> Æh, og, og charmerende og ja, øhm, du ved og så ja, finder hun vores spørg udenfor på på terrassen og øhm, er egentlig bare sød og, og, og venlig og, og vild må sige smukke at kigge på, mm? øhm, og, øhm, og ja, så det så desværre, så vælger de især at finde en anden tjener, som ligesom tager over derfra, hey, og betjener, og ja, øhm, men hun går så forbi på et tidspunkt igen, og, og du ved, der kommer nogle blikker sådan, du ved, når hun går oh. forbi, øhm, og, mm. øhm, og ja, så øhm, da vi egentlig gik det ud derfra, øhm, så så sagde jeg til min kammerat, at jeg hende her. Hende, det kan ikke bare lade være. Jeg, jeg er nødt til at sige hej uh, til hende, eller sige et eller andet, du ved. Eller gøre et eller andet, sige, at uh, ja, det var lidt mere end uh, en normal mm. Eller over eller hvad man skal sige. <går> så, så ja. Øhm, og så, så prøvede jeg lige til sociale medier og, og rode lidt rundt. Men øh, det er simpelthen ikke lykkes mig på nogen måde at, at finde hende. Og du sagde ikke noget til hende i moment. Hvorfor gik du ikke lige over og sagde, at du skulle, mm. du skulle sød? Fordi hun er på arbejde. Synes, ja, det er, det er rigtigt. Har hun været, ja, der vil jeg ikke rigtig øh, ja, gøre Jeg tror faktisk at der ikke er nogle om, selv hvis hun så godt vil, så må man ikke, når man er på arbejde. Må man ikke da? Jeg synes da. Mm. Jeg, jeg skal godt sige, at ja. du har jo arbejdet på en sushi-restaurant. Mm. Altså, er man bare sådan sød over for folk? Altså, tror du, at Jacob skal ligge <laughs> noget i det her? Eller er man bare sådan lidt altså ekstra sød? Er, er han, han unik, altså, eller er han one out jamen, of a million? Øh, øh, Jacob, Jacob. smidte hun til dig, eller var det mere sådan en... Øh, Ja, smil hun til alle, eller smil hun til dig? Det er et godt dig. spørgsmål. Altså, ligesom for, ja. Æm, der, der var ikke rigtig mange andre fyre i restauranten. Ja, okay. Nå, nej, nej, så er du heldig. <laughs> <laughs> så det skal jeg ikke lige kunne vurdere. Fik du noget ekstra sig, gratis jeg... eller noget? Var det lige sådan her, så der skulle det et <laughs> det et af på huset? Nej, det var egentlig det var ikke sådan menneske. Så det er ikke sådan, at <laughs> jeg skal tænke uh, gifteplaner og alt muligt nu. Det var mere egentlig bare, at, at du, der, der var et eller andet over hende. Du skulle øhm, give hende en rose, Ja, ja, din i rose. ja. Jeg vil gerne vil sige, og sige, hey, du har du sgu, uh, ja, lige det, der gjorde dagen endnu bedre i forhold til, oh. ja, altså maden og, og champagne og vinen var god, men, men du gjorde lige uh, hele besøget. Oh. Det er fandme ja. sødt. Det, okay. det er fandme cute. Ja. Ja. Er... Og Jacob, hvis, uh, nu, nu har vi lige, uh, nu, nu bliver det talerør her, så mm. kalder alle sushi-tjenere uh, på Stigsel Sushi Tivoli Hotel. Men hvad hvis vi så finder hende? Hvad skal der ske? Er det bare den besked, hun skal have, eller er det... Ja, nu jeg ikke i København. nu bor jeg desværre ikke i København, men jeg er jo i København igen om fire uger. Ja. Så øhm, hvis hun er interesseret på kaffe, mad eller et eller andet, så skal sushi. du i hvert fald se det. Ja, sushi. Sushi. <laughs> det, er nok det er nok en tårlig ting. Men, oh, men, uh, yeah. men, men hun skal i hvert fald have buddet, øhm, og hvis ikke, så er altså alt fint. Men øh, om ikke andet skal hun i hvert fald vide, at hun var virkelig sød og chimerende, og gjorde den søndag på Stiksen Sushi Tivoli øh, til, ja... 10 plus. Sådan. Og altså nu, altså hvis man er lidt hvad, hvem er Jakob, hvis du lige så gerne mm -hmm. altså, det. Altså, hvem er du Jakob? hvem er jeg? Hvad kan oh, du? <laughs> jamen, øh, jamen, jeg er jo egentlig, jeg, jeg bor jo i Syddanmark, så jeg bor i væk, og så er der også noget med alderen tror jeg, vi spille på Hun er nok og 10-12 år yngre end mig. Okay. Okay. Øhm, Hvor <laughs> gammel så Jakob? 12 år ældre end hende Nej. <laughs> Men synes kan, man jeg kan. er klart. 38. 38. 38, okay. Nå, ja, kærlighed af ingen alder. Ja. Øhm, og hvad, hvad laver du? Jamen, jeg er cykelmekaniker. Ja, tyk. Simpelthen. Kan vi lige? har jo slet ikke fået spurgt om, hvordan hun ser ud. over, vi mangler har, har vi lige en hårfarve, og så det er ikke bare alle de der tjener fra stiks, der ringer og siger, det må være mig? Det eneste, der er bedst at gå ud af for, det er hendes lange hvide tennissokker og hendes øh, hvide øh, sneakers, som nok var noget Reebok eller Nike, jeg husker. Som alle piger nærmest er på i øjeblikket, ikke? Han... Ja. <laughs> ja, jo. Men <laughs> nogle sådan nogle høje hvide tennissokker på, okay. øh, med de der tre sorte striber eller blå striber ja. eller noget på. Så, mm -hmm. ja. Sådan en rigtig øh, Peter Faltoft-agtig lookalike. Øh, ja. Som du faldt for, pladask. <laughs> altså, ja, ja. Ja, <laughs> en kvindelig Peter Faltoft. Det ja, det, det, må det må jeg det, have med hjem til ja. Hvad hedder det? og så havde hun hestehaler eller, eller hårdt bag over øh, okay. hestehaler så havde hun en ørering i okay, Æm, ja en det var ikke det der skulle gå 199 Wow du husker du husker, man, du husker, husker også hvor mange gå jeg han var han var vil med hende jo ikke <laughs> mm. altså Jamen, vel, det... ja vil han han er skidt her skal vi bruge mere vil... nej er det ikke øh, nogenlunde af dem lige til sidst hvad bestilte I hvad for noget mad fikke kan hmm. du lige huske sådan en vi fik øh, noget begonnende og hvidvin, og vi fik øh, en menu, der hedder perfekt dag. Og det var det, hvis mig. Så lukker vi mål på den. Hvad <laughs> kan det ikke blive mere Jakob, vi vender tilbage, hvis uh, vi, der skulle være uh, ind på pinden, til at sige, på pinden, hvis der ligesom stop. vender tilbage. Ikke? Stop, stop, stop, ja, stop, stop, stop. Det er super. Det er godt, Jakob. Og, og tak, tak. fordi du gerne var med. Tak. Selvfølgelig. Hej. Hej. Jeg kan vi også kørt rigtig mange dårlige jokes af på yes. ret hårdt tid. Him, altså, Emma, hvorfor ringer vi ikke bare til Stiksen sushi? Altså, det er det, altså, de må vi må jo være ikke lidt løslignende orienteret af de her programmer her. Må de ikke? Må de det? Nej, må de ikke det, det må man ikke, fordi det ved jeg, vi har gjort før, og så siger de, vi må mådesværge give vores ansatte. Må de ikke det? Nej, det må man ikke. Nej. Ja. Jamen så må vi jo bare høre, hvordan det bliver så. Så kan jeg ja jeg kan godt så. Du skal også vente her så. Jamen så kan vi godt stalke lidt. Det er jo ikke nødvendigvis noget ja, der det det, lige vel. Ja. Der til. Ja. Der går du. Ja, Michelle, vi skal have altså vi har så mange spørgsmål. Altså og du er sikkert træt af at svare om Bachelor, men nu er det jo over skærmen, ikke? Jo. Emma, har du et mere? Ja, det, jeg jeg det er jeg så helt med. Yeah, jeg ja, vi er meget de første. Jamen, ja, vi skal fordi... stille nogle grovere spørgsmål, altså, når du er her. <laughs> nå, nå. Ja, altså. Der er en, der har spurgt her. Hvad synes du om de andre piger programmet? Altså, Hvordan var det at være med? Blev man, man pissamrende uvenner, Var der tøsefights? Jamen, det, det gør banking? man jo. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, ej. ej. Men øh, altså, jeg ved ikke om... Jeg havde set det amerikanske bachelor, ja. før jeg deltog øh, et mange gange. Mm -hmm. øh, så jeg ved godt, hvad jeg gik ind til. Øh, og jeg var måske også lidt mere forberedt end de andre på, hvad det drejede sig om. Og derfor tur jeg også til de her måske lidt bold steps og ja. sådan, sådan noget. Men øh, ja, snakker øh, du med nogen af dem i dag? Det gør jeg, det gør jeg. Der, okay. er, der er nogen, der er søde og skriver og, og vil snakke sammen og, og sådan noget. Så det er jeg rigtig glad okay. for. Øh, men, men der er også nogen, som jeg ikke rigtig snakker med. Øh, så jeg, jeg, altså, jeg kan jo ikke kontrollere andre, nah, og sådan, nah, nah. hvis de synes, at. Det, det gik ikke, og sådan, de har ikke en god relation til mig, så er det, det det, de vil. Fordi jeg har, altså, jeg har ikke noget imod nogle af pigerne. Mm. Det er jo også altså, det er jo et program, hvor man ligesom, altså, selvom det ikke er en konkurrence, så er det jo, altså, det er jo man er jo ligesom, ja, ja. skal få fat i ham her. Ikke? Og, men jeg synes alligevel, der er også Altså, der, altså, det kan godt være, at der var lidt en en gang, men, men ellers var der sådan nogenlunde god stemning inden på det der hus, I boede på. I, var der sådan meget støttende, synes jeg? Altså, ja, det synes jeg også, at... man sådan... Altså, øj, jeg troede, der var den der fight med eller sådan ja, ja. Men, øh... ja, der var ikke sådan en decideret fight. Hvad <laughs> laver man derhjemme? Altså, så når det ikke så sidder man bare og hænger ud og læser en bog, og så har han nytterslur, og... Faktisk. Ja, altså... Er det ikke kedeligt, altså, altså... bare hænge ud på det der... Jamen, vi, vi er nogle piger, altså, som er sådan vilde med, <laughs> hvad kan man sige, at slappe lidt af og, og sidde ved poolen og sådan. Det var sådan lidt sommerholiday. Ja. Ja. Så øh, det skal man i hvert fald være klar på, at øh, der er meget ventetid. Ja. Øhm, også fordi det, det er også et et job for, for nogle af produktionens så det er sådan man, man skal vente rigtig meget før at man øh, er på og sådan, snakker med de andre altså. Ja. Ikke. <laughs> og så man, både man på værelse med de samme hele tiden eller skifter man rundt. Man rundt, skiftede rundt. Okay. Øh, det gjorde man, det gjorde man, ja. Ej, var det ikke var det ikke akavet, så hvis man lige kom hjem og en man havde synes, var lidt rørrerier til en og skulle man ligge og dele seng med hende om aftenen? Jo, jeg altså vil, jeg vil ikke holde til det der program Ej, nej, som deltager. Altså jeg vil sige at jeg er lidt heldig med min værelse okay. og sådan nogle ting øh, også fordi at øh, jeg på et tidspunkt der, der boede jeg alene. Der fik jeg et værelse alene, men der var vi heller ikke mange tilbage. Okay. Så ja, jo flere, der gik ud, så, så ja. fik man lidt mere luft. Så fik man lidt mere luft og sådan ting. Sådan, det var faktisk det der Vi havde også nogen for at for sammenligne med Paradise Hotel med på et tidspunkt. Og okay. det, de fortalte lidt sjove facts omkring programmet. Uh, blandt andet, uh, hvad hedder det, persermonien. Og her oh, er der ja. sådan en altså Hvor lang tid tager det at lave egentlig? Altså... Rigtig lang tid. Uh, altså Rosesermoni, det er ikke bare en rosesermoni. Det er... Ja, der er mange ting, man skal sådan, bag scenerne og sådan, at forberede sig på, at det tager en hel dag. Jeg tager det en hel dag? Det tager dag at lave en rosa Ja, fordi at først så skal man gøre sig klar øh, som pige, og det tager nogen nogle timer. Mm -hmm. <laughs> og så bagefter, så, så, så er der kameraerne, der skal sættes op og scenerne og sådan noget, men det gør de, mens vi gør os klar. Så mm -hmm. Det går op, men... Det Tager lang tid. Det tager tar man det igen sådan lidt ligesom, ja, så går det op. Ja og så er det sådan noget. Nej, jeg vil ikke have rosen sådan. Den tager vi lige igen. Mm. Og så skal man gå kan du sige det på en lidt hårdere måde? Altså tager I tingene om eller gjorde I det? Nogle ting gør mm. vi. I manierne, der har vi ikke tid til at tage så mange ting ja. om. Øh, men øh, ja, når man selv bliver interviewet og sådan nogle ting, så kan man godt tage det om et par gange. Øh, altså jeg ja, gentager, hvis nu man siger noget noget brøvl Okay, så ruse. du var ikke tilrettelæggende og sagde, kan vi lige sige det der på lidt. Øh, kan du græde lidt, når du Nå, siger det? Ne nej, det var ikke det altså. lidt ja. ja. ja, Kan du ikke sige, jeg er fucking leder, kom nu, det giver god sejertal. Har du flere, altså er der nogle sjove funfacts om programmet, tænker, det, det burde man faktisk vide, når man ser det? Altså, det er lidt sjovt, det her, øh, hvis man har været med i det. Altså, jeg synes, der er mange ting, der er sjove. Mm. Øh, sådan, fun fact, øh, jo. Mm. Altså, det er bare sådan, generelt Bachelor, det er et lidt sjovt program, fordi man dater en fyr. Mm. Så det er sådan sjovt, hvordan man kommer ud af det med de andre piger, fordi at det er sådan, vi dater den samme fir, men jeg ja, vil kunne lide dig, men jeg gider ikke ja, det, kuliter, er, ja. sådan, fordi ja. det er sådan Du dater min mand, men altså <laughs> sådan, det er lidt sjovt. Altså, det hele er sådan lidt ironisk, sarkastisk. Det er lidt ja. en sjov verden at være i. Sådan en Sådan ja. ja. en vi skal lige nå nogle flere spørgsmål, men inden da, så skal vi lige have den sidste måde. Og øh, <laughs> så skal vi en tur på... Det er bag. Den, den blå avis. Den blå avis. Emma, kan du ikke lige læse øh... jo, annonsen? Jo, det kan jeg godt. Op. Jeg skal have den op der. Hold det op, det er lang tid. Eh, langt ja. væk frem. Ja. Det er en klapvogn i Lystrup til 350 kroner. Det er Ja, simpelthen. Tak. tak for Zoom, Alex. Alex zoomer lige lidt ja, for tak. Det er... Der står, I am getting the fnils. Skrødstrej, <laughs> jeg for Hvorfor er der ingen, der køber den her forpistede klapvogn? Den fejler intet. Er folk holdt op med at få børn substituert der transporterer dem i flerehjulede hånddrevne køretøjer? Jeg forstår det ikke. Er det en vendetta mod mig personligt? Har jeg gjort noget forkert? Bør jeg skamme mig? Er der nogen derude? Hallo? Og så fortsætter det. Ja. Øhm, det minder mig. Der er en, der her, og det er, det er dig, vi har med på telefonen. You are getting the fnills. Hvad er det? Det er Er det bare fniller? Det er fniller. Yeah, the fniller, ja, men, ja, fniller. <laughs> jeg har ikke hørt den oversat dog ja. før til engelsk. I'm getting the fnills. Hvad er der med den her skide klapvogn, <laughs> som ingen vil have? Jamen, ikke så meget. Den har bare stået i vores skor i lang tid. Vi kan ikke brug den længere. <laughs> men der er ikke nogen, der gider at købe den. <laughs> Hvorfor tror du, der er ikke nogen, der gider at købe den? Altså, det, altså, du siger det med børnene, men altså, er, det, er det bare det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ikke noget. Måske ja. havde jeg selv, købt den alt for dyrt, og så forventer jeg, at jeg kunne få... Jeg tror, at jeg gav 800 kroner for den i sin tid brugte okay. også. Men nu, nu kan jeg lige ikke komme af med den. Og det handler ikke, egentlig ikke om, at jeg vil sælge den. Det handler bare om, at jeg synes ikke, at jeg... Altså, jeg ikke smide den ud jo. Jeg vil gerne have, at den kommer ud og gør noget gavn. Ja. helt Og hvorfor det her meget, meget uh, hisse-opslag? Uh, kan man sige hisse? Bestemte opslag. <laughs> har du prøvet først, en her er en klapvogn. Og så den er pæst dejlig. Vi været ligesom løbende. <laughs> Ja, ja, helt færd. Ja, Jeg har fået mange ting. Men, okay. Jamen, det, jeg har bare været rydde op uden et sku en dag, og så, øh, så tænkte jeg, så, så kom det bare ligesom lidt over mig. <laughs> Hvorfor kommer jeg ikke af med den her? Ej, ja. det er mystisk. Så det var bare det. det var, ja. Hvor lang tid har den længget til selv? på så øh, den blev avis? Øh, et halvt års tid, eller det sådan noget, oh, okay. måske. Okay, shit. Hvor lang tid, Anders, nu kigger jeg er. lige over på dig, din kære kæreste, hun arbejder på Den Blå Avis. Mm -hmm. Hvor lang tid er rigtig lang tid, at noget kan ligge på Den Blå uh, Avis? Has, jeg, passe på. Altså, der, jeg mener, at øh, Jule har været på at søge øh, den person, der har haft den debat længst tid på debat nogensinde, ja. jeg mener, det var mange år. Ja. Øh, så så må er ikke helt en kritisk Men situation. et halvt år er, er lang tid at have sådan noget stående ude i, i skuret, øh, så, så et <laughs> halvt år er et godt stykke tid. Og hvad med børnene derhjemme, Måns? Er de, øh, er de ved at tage studentereksamen, eller hvor lang tid siden er Der <laughs> ligesom har ligesom været nogen i klapvognen. <laughs> Ej dog ikke. De, okay. er, øh, de er 5 og 8. Okay, så jo godt. Okay. Hvad, hvad har der været reaktioner på den her annonce, Måns? Den er jo lidt... Øh, den er, øh... Getting the smells. Ja. Det er en skrupskør, jo. Bare sådan lidt fra mine kammerater, tror jeg. Okay. Så vi er vi de <laughs> der er eneste, der har reageret de de på ja, den? Funde, øh. Ikke Ikke de eneste, men, ah. øh, men den sjoveste reaktion er til det. Okay. Og hvis man vil have fingrene i det her 4 transportmiddel? Ja, den ser god. Jamen så, så vil jeg næsten sige, at man bare kan møde op og, og få det. Og får man den simpelthen? Man så får man, den simpelthen, nu koster den ikke penge øh, længere. Jamen bare man lover, det får et godt hjem. er så Det er sådan ligesom lidt der, ja. godt, så er. Godt. Så den det en okay, grej, så... ja, Løstrup, kan du ikke lige gøre mig lidt klogere på Lystrup? Det er ikke en by, jeg har været i. Hvor, øh... Du ved, hvor er det henne? Ja, jeg er fra Aarhus. Så, så det, er fra Aarhus. det er lige uden for Aarhus. Det er så yes. æ, Aarhus og, yes. og omegn? Yes, det er deromkring, ja. Fedt. Ja. fedt æ, skal man have noget med udover en god historie til, hvad den, hvad den ligesom bliver brugt til? Er der noget, du drikker, eller noget, du godt kan lide? Jamen altså, man kan da godt tage en flaske rosé med. Ja. det er okay. <laughs> ja. Det, er, det er jo hellere at bue. Simpelthen. Ja. Rosé fra øh, ja. Klapvogn. Lad os sige det. det. Ja. Er det ikke bare deal? Det kan vi godt sige. Så er ja. Vi vender det er tilbage til dig, hvis der er nogen, der ligesom skriver i vores indbak i Eller også må du skrive, hvis der er nogen der kommer forbi og henter den. Ja. Og ligesom har hørt det her, ikke? <laughs> jo. Det jo, det, det er godt. Det Perfekt. Ja, man, hvis vi kan agere, det det kunne være fedt. Ja. Det siger vi i morgen. Held og lykke med den, ikke? Jo. Tak. Det er godt. <laughs> Hej. Hej du. Hej. Så er der en gratis i morgen. He's getting the finesse. Hvad betyder det egentlig? Jeg fnils. tror bare, han laver en direkte Dansk engelsk oversættelse? Fra Fnild. No. Oh, no. okay. Altså, vi har jo ikke mange spørgsmål, men vi skal snart vi til at runde af også, ikke? Vi og ved og ved, og klokken er mange. Vældig godt det. så. Jamen, ja. Jeg har også lyst til at sige, om Michael, jeg vil sige noget selv. Altså, nu har du øh, nu talerør, har du talerør det godt, ja. du har en YouTube og alt muligt andet, ikke? Men, men det kunne godt være, du ja, sådan... det startede i dag. Ja, okay, så er det er meget nyt. Men er der noget, sådan, du siger til den danske befolkning, og måske Kasper, hvis han lytter med? Vi har jo faktisk haft kaffe med i programmet rigtigt. Er det har du, jeg ikke set endnu. Nej, er der noget, du vil sige til til og Kasper, hvis du ligesom øh, mm. skulle holde din... Øh, sådan, nu, altså... Nu, nu taler jeg. har ja. ja. mig lige tage noget vand. Okay, okay, okay. um. <laughs> nej, okay. Hvad <laughs> sidder vi for? De håber bare på, at der kommer noget. Der eller? kommer noget, noget oplysning, og så siger jeg bare... okay. Nej, okay, hvad var det, du spurgte om? Om du vil sige noget til danskerne og Kasper, der måske også lytter med, altså... Um. Jeg vil sige, at jeg er taknemmelig for at have prøvet at være med i Bachelor. Og, og hvad hedder det egentlig sådan? Ja, kom ud til flere, ud til flere mennesker. Og, sådan, og det, mine intentioner har været positive. Så, så det er ikke for at skabe drama eller splid. Og jeg synes, Kasper er en meget god fyr. Jeg synes, at han, altså, han havde nogle gode, hvad vi matchede faktuelt eller sådan. Yeah. Men der var mange af de samme ja, ting, vi har oplevet og sådan en familiestruktur. Så min far var kaptajn i, i Søværnet, yeah. og han, han er kaptajn i flyvåbnet. Mm. Så der var nogle ting, vi havde til fælles. Så, så jeg var bare taknemmelig, og sådan, sådan, sådan. Er du ked af, at det ligesom endte som det gjorde mellem dig Kasper, okay, og Kasper? Du håber på, at de skulle altså, have været det sammen. Er jeg. Med ja, det er jeg faktisk. Ringer du ringer ikke til ham igen. Så altså, ring til ham lige højt. Jamen jeg kunne, jeg kunne ikke ringe. Ej, jeg kunne helt. Heller... <laughs> men nu kan jeg ringe så. Nej, jeg har lyst til at vi skulle ringe til ham. Nej, nu ser vi i hvert fald her. Kasper, han kan <laughs> ringe til Michaeler nu. Ja, okay. Ej, måske det ikke lige nu. Det måske lidt men nu har han, han ligesom op sangen. Ja, så, så hvis der så er han på ferie. Sidste uge kunne ringe til han, men så var han på ferie. Måske med den nye dame. Ja, sikkert så det er også sikkert. lidt, ja, Men jeg ja, vil gerne, at kunne man godt lige catch up. Ja, vi ja, har fået en runde af. Det mm. håber jeg. Mm. Det var jeg håber ikke, du er blevet helt skræmt væk. Nu skal du ud til de klubles, klubske journalister, som Ej. måske også... Og i aften er det noget med, der kommer en... en lille... Recap, som du ikke er med i. Øhm, du nej, valgte at holde... Det. jeg valgte ikke at deltage på det sidste for jeg var ikke klar til det. Øhm, men det, det er mere end... Mm. Så fik der vi den, den her. er ja, helt det, sikkert nogen, der <laughs> skal høre til, hvordan jeg var ledet. Ja. Vi har i hvert fald jeg har været glad for at se programmet, og jeg synes, det var rigtig nice. Og vi er været glade for okay. at besøge dig, og vi ja. er glade for, at du valgte os Ja. Er alle de her... Øh, er der ikke sindssygt mange, der har skrevet til dig? Hey, kan du ja, ikke lide, hvor mange beskeder får du om dagen, nærmest fra øh, journalister, som skal... Ja, mange. <laughs> øh, kløerne fremme. Mm, ja. Men øh, jeg er mere til det sjove. Oh, så det, jeg. Er det er godt, godt, det er vi, det er det glade, vi glade for. Hvad Anders. skal der ske i fremtiden? Jamen, øh, jeg ja. håber på noget musik. Mm. Yeah. Øhm, så ja, jeg, jeg, altså jeg har lavet musik i mange år og sådan ting, så jeg vil gerne ud med det og tage det seriøst. Mm. Er det noget, man sted med mm. kan finde dig, eller giver du øh, folk øh, øh, et nyt om det på din Instagram-profil, når du er klar? Jeg oplyser lidt mere om det. Jeg har, hvad hedder det, jeg har en øh, anden Instagram, der hedder Alexia Musik, mm. hvor der eventuelt kommer noget ud senere hen. Og uh, så, så YouTube. Og hvad hedder din YouTube-kanal? Det er øh, Alexia Blog. Sådan, som du har lavet i dag. Som jeg har lavet i dag. Ja. Ender at subscribe for <laughs> flere nyheder. Simpelthen. Tusind tak, fordi du gerne for vil være med. Tak. Og Emma, hvis man har en efterlysning, hvor skal man sende den hen? Så skal man skrive til os på Instagram. Og vi Helt holder ferie. Det Podcast. podcast. Ja, vores navn. Yes. Og vi holder ferie næste uge. Ja. Så der kommer vi ikke ud. Ej. Men send gerne alligevel, Men så kigger vi på det. Ja, ja. Vi samler i næste uge. Tak for i dag. Tak hey. for i dag.